MÁSODIK Már alkonyodott, amikor Steve bezárta az iroda ajtaját, és kiléptek a régi kopott hivatal épületéből. Hamarosan vége a télnek. Mélyet lélegzett a még csípős március végi levegőből. Mosolyogva nézte, ahogy Shirley a táskáját próbálja bezárni, de a dosszié, amelyben az esküvői forgatókönyveket rakta, nagyobbnak bizonyult. Most felpillantott. Ne egy. Néhány hétig még abban a hídben érezheted magad, hogy áprilisi nyártomból Chicago felett. De májusban még havazni fog. Steve még csak az első telét töltötte a városban. Nem csoda, ha nem volt tisztában a szélsőséges időjárásával. Ő azonban itt született. Számára nem volt újdonság sem a komor tél, amely már október második felében beköszöntött, sem az állandóan zúgó szél kell vennem egy nagyobbat. Gondolatai ismét visszatértek a táskájához. Végül a hóna alászorította a forgatókönyveket. könyveket. Ív szabadságot vett ki, nyújtotta felé könnyedén Steve az iroda kulcsait. Most kitől félted? Betörőktől? <gül> meg lehet, vont vállat határozatlanul. De nálam biztosan nem fog elkallódni. És tőled nem veszi kölcsön senki, állapította meg Steve, Valahová a háta mögé nézve. Vagy lehet, hogy mégis? Mégis? Sörli értetlenül követte a tekintetét, hogy aztán sápattan hátrájon néhány lépést. Lehet, hogy még a betörőktől sem ijedtem volna meg ennyire? Mormolta magában alig hallhatóan, amikor megpillantotta a fiatal óriást. Jó estét! Richard Togmartin mosolyogva közeledett feléjük, Egyfolytában a lány feldúlt arcát figyelte. – Hát, visszajöttem, ahogy ígértem. Sörli azt kívánta, bár csak megnyílna a föld, és ő eltűnhetne innét. Most már két szempár szegeződött rá. Richardi kedvesen, melegen, és steve értetlenséggel is döbbenettel eltelve. – Akkor én megyek is! – Hallotta kollégája meglepett hangját, de Steve csak hosszú másodpercek elmúltával szánta rá magát, hogy elinduljon, mintha csak arra várt volna, hogy valakitől magyarázatot kapjon. – Mit akar tőlem? – Shirleyből szinte kirobbant a kérdés, ahogy Steve halló távolságon kívülre ért. – Meghívtam vacsorára, nem emlékszik. – Richard lassan vette le a tekintetét Steve távolodó alakjáról, és fordult feléje. Nem fogadtam el, nem emlékszik, csattant a kimért válasz. Én pedig a visszautasítást nem fogadtam el. A fiatal férfi nyugodt maradt. Sörli áll a görcsösen megrándult. Figyeljen rám, Richard, csak néhány percet tegye meg, hogy leveti ezt az önhit fennhiázó viselkedést, és szenteljen rám egy kis időt. Akár az egész életemet, mosolygott ő halványan. Úristen! Sörli tehetetlennek érezte magát. Épp azt kértem, hogy ne beszéljen zöldségeket, és legyen pár perc erejéig önmaga. Honné tudja, milyen vagyok valójában? Vágott közben Richard, de rosszkor. Sörli fáradtan legyintet, és egyszerűen faképnél hagyta. Közel állt ahhoz, hogy sírva fakadjon, és ezt nem akarta ő előtte. – Csak tréfáltam! – szaladt utána a fiatal férfi, de ő se látott, se hallott. Ne rohanjon már el, mint egy sértődött kislány! A hatalmas erős kíz a csuklójára simult. Mi a csudát akar tőlem? Rángatta dühösen a kezét, s az elkeseredettségtől könnyek szöktek a szemébe. Végül lemondóan feladta. Mindketten nagyon jól tudjuk, mit akarok. Richard tekintetét melegség járta át. Ahogy ott álltak Csikágó nyüzsgő kora esti forgatagában, s ahogy Richard két kezével kérlelhetetlenül szorította a csuklóját, úgy tűnhettek a járókelők számára akár egy szerelmes pár, akik összekaptak valamin. Ez a gondolat sörli arcába kergette a vért. – Én nem tudom – hazudott önmagának is – de hát mit tehetett volna? – Elengedne végre! – van némi fogalma arról, milyen erősen szorít azzal a hatalmas kezével? Szekte hátra dacosan a fejét, eltökélten állva a fölé magasodó férfi elszánt pillantását. Némileg enyhült a szorítás, de ő továbbra is fogoly maradt. Mit követtem el, amiért nem képes velem másként beszélni, csak emelt hangon? A kérdés váratlan volt, és végképp felbőszítette. Hogy mit követett el? Tágult nagyra a szeme. – Ugye nem várja, hogy elmeséljen magának? Van fogalma arról, hogy az állásomat teszik kockára? – Ez most hogy jön ide? – lepődött meg őszintén Richard. – Valóban nem vette észre, hogy mekkora bajba sodorhat? Besétál hozzánk, hogy bejelentse házasságkötési szándékát, este pedig úgy vár rám, mintha randevút beszéltünk volna meg? – Nem kérhettem volna magától rendezvút? Richard teljesen tisztában volt a helyzetük kilátástalanságával, de hát nem adhatta fel. Elfelejti, hogy nem én vagyok a menyasszonya, emlékeztette sörli halkan. A férfi váratlanul elengedte a csuklóját és hátrébb lépett. Derűs pillantással mérte végig. Valóban nem, állapította meg gyengéden. Ismerettségünk rövid órái alatt többnyire elszomorított ez a tény kivéve amikor nekem akart rontani. Még időben elkapta a felé lendülő kezet, ahogy most is. Nem tudom, miért állok itt és vitázom magával értelmetlen dolgokról. Sörli reszketett, még benne vibrált a mozdulat, hogy felpofozza őt, akinek a keze ismét békjóként szorítja az övét, ugyanakkor szégyelte is magát emiatt. Ez ahhoz képest, hogy az imént csak nem megütött semmiség. Richard tökéletesen nyugodt volt. Mindketten küzdöttek, és nem vethette sörli szemére, hogy elárasztotta az indulat. A lány hallgatásba burkolódzott. Amikor néhány perc múlva megszólalt, lehangolt volt a hangja. Hosszú és fárasztó nap áll mögöttem, és hasonló vár rám holnap is. Hazaviszem. A túloldalon áll az autóm. Az ujjak a csuklóját e pillanatban szeliden cirogatták, mintha el akarnák felettetni a kemény szorítást. Újra bepárásodott a tekintete. Hogy történhetett meg ez vele? Miért nem képes kikeveredni ebből a helyzetből? Köszönöm, de jót fog tenni, ha kiszellőztetem a fejem. Utasította el a halk ajánlatot. Akkor esetleg magával tarthatnék? Richard elengedte a kezét. Valamiért megingathatatlan bizonyossággal tudta, hogy Sörli sem elfutni nem fog, sem felpofozni nem akarja már. Valóban csak állt előtte egyetlen szó nélkül, és védtelenül nézett rá. Ez a környék egyáltalán nem tartozik Csikágó biztonságos negyedei közé. Néhány utca sarokkal aréb az óvárosban, már nem tanácsos egyedül járni senkinek sem, hangzott a csöndes figyelmeztetés. Sörli magához szorította a dossziét. Két éve dolgozom itt, tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy nem veszélytelen környék. Habozott néhány pillanatig, de hát alig akad ma már hely, ahol biztonságban élhetnénk. Innét mindössze néhány perc a magasvas út megállója. Köszönöm, Richard, de ne fáradjék azzal, hogy elkísér. Sajnálom. Valóban őszintén sajnálom, ha félreérthetően viselkedtem volna ma délben az irodában. Úgy érezte, ezt még meg kell mondania. Egy hosszú másodpercig szótlanul nézték egymást, majd búcsútintve elindult a megálló felé.